פרק י"ד: ויבוא אלי אנשים מזקני ישראל וישבו לפניי. ויהי דבר אדוני אלי לאמור: בן אדם, האנשים האלה העלו גילו להם על ליבם, ומכשול עוונם נתנו נוכח פניהם. האידרש אידרש להם, לכן דבר אותם ואמרת עליהם.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 חי אני נאום אדוני אלוהים, אם בן אם בת יצילו, המה וצדקתם יצילו נפשם. כי כה אמר אדוני אלוהים, אף כי ארבעת שפתי הרעים, חרב ורעב וחיה רעה ודבר, שלחתי אל ירושלים להחריט ממנה אדם ובהמה. והנה נותרה בה פלטה.